«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ 13. Коли ще нарешті розплющив очі, наступила середина наступного дня. Він зручно вмостився в довгому ліжку, заправленому чистими простирадлами та ковдрами, його мисливський одяг змінив вільний білий халат, зав'язаний на шиї. На ліжку поруч ще сплячий флік, чиє широке обличчя вже не було блідим, а знову оживилось кольором життя. Вони знаходились у кімнаті, маленькій, з денькованими стінами зі стелею, яку підтримували довгі дерев'яні балки. Через вікна можна було побачити дерева Аннара і сяючу блакить полуденного неба. Щій гадки не мав, як довго був непритомний, що сталося за цей час, і як він тут опинився. Щій був упевнений, що створіння Вольф Сктаага мало не вбило його, і що він з фліком зобов'язані життям друзям. Відчинились двері у іншому кутку кімнати, і з'явився стривожений меньонлія. «Ну, старий друже, бачу, ти повернувся у світ живих». Горець повільно посміхнувся, підходячи до ліжка. «Знаєш, ти нас дуже налякав». «Але все добре, вірно?» Щі щасливо посміхнувся знайомому, жартівливому голосу. Маньйон коротко кивнув і повернувся до лежачого фліка, який злегка поворушився під ковдрою. А потім він повільно розплющив очі, і подивився вгору, щоб побачити усміхнене обличчя горця. «Я знав, усе надто добре, щоб бути правдою!» Болісно просто гнав він. «Навіть після смерті його не здихатись, прокляття якесь!» «Старий флік також, здається, одужав!» Меньйон коротко розсміявся. «Сподіваюсь, ти оціниш зусилля, які знадобились, щоб нести твоє громістке тіло. «Я що, прогавив той день, коли ти зайнявся чесною роботою?» Пробурмотів Флік, намагаючись продерти від сну очі. Він подивився на усміхненого Ши і посміхнувся у відповідь. «А де ми взагалі?» З цікавістю запитав Ши, змушуючи себе сісти в ліжку. Він все ще відчував слабкість. «Як довго ми взагалі були без свідомості?» Мендіон сів на край ліжка і повторив усю історію їхньої подорожі, починаючи з істоти в долині. Він розповів їм про марш до перевалу, зустріч з гномами і про план, як втекти. Він трохи запнувся, переказуючи про жертву Генделя. Брати неабияк вразились, коли почули про жахливу смерть доблесного дворфа від рук розлючених гномів. Мен'ян швидко продовжив історію і розповів, як вони блукали по Анару, допоки їх не знайшов Аланон і дивні сторси, які обробили рани і доставили їх в це місце. «Ця земля називається Сторлок», – сказав він нарешті. «Мешканці – гноми, які присвятили своє життя зціленню хворих і поранених, І вони здатні на багато чого». У них є бальзам, який при нанесенні на відкриту рану закриває її і загоює за 12 годин. Я сам бачив, як це спрацювало на травмі, яку отримав Дайель. Ши недовірливо похитав головою і вже збирався розпитати про додаткові подробиці. А двері знову відчинились, щоб впустити Аланона. Здається, уперше Щі... Побачив мандрівника насправді щасливим. Юнак помітив щиру посмішку полегшення на похмурому обличчі. Історик швидко підійшов до них і задоволено кивнув. «Я безумовно радий, що ви обоє одужали. Я серйозно турбувався. Але, схоже, сторси добре виконали свою роботу. Як ви себе відчуваєте? Зможете встати і прогулятись? Можливо, поїсти?» Щі запитально подивився на Фліка. Обидва кивнули. «Ну що ж, йдіть разом з Мендіном, сказав історик. «Нам потрібно, щоб ви почувались достатньо добре, щоб подорожувати». Без зайвих слів він вийшов з дверей, тихо причинивши їх за собою. Друзі спостерігали за відходом історика. Дивуючись, як він взагалі може бути таким холодноформальним, у своєму ставленні до них. Мен'йон знизав плечима і сказав, що треба знайти їхній одяг, який, скоріш за все, випрали. Потім Горець вийшов і повернувся з мисливським спорядженням. Поки брати перевдягались, Мен'йон розповів більше просторсів. Горець сказав, що спочатку не довіряв їм, тому що вони гноми. Але страхи швидко зникли, коли він побачив як вони доглядають за братами. Решта компанії проспали до ранку, тепер прокинулись і розійшлись по селу, насолоджуючись коротким перепочинком. Незабаром після цієї розмови вони вийшли з кімнати і увійшли в іншу будівлю, яка служила їдальнею, де їм видали щедрі порції гарячої їжі, щоб задовольнити апетит. Навіть попри травми брати виявили, що можуть з'їсти одразу кілька порцій. Після їжі вони вийшли на вулицю, де зустріли повністю одужавших Дуріна і Дайля. Обидва були в захваті від того, що брати знову на ногах. За порадою Меньйона вони в вп'ятером пішли до південного кінця села, щоб побачити дивовижний блакитний ставок, про який горцю розповіли трохи раніше того ж дня. Знадобилось кілька хвилин, щоб дійти до нього. Друзі вмостились на краю водойми під величезною плакучою вербою і мовчки дивились на спокійну, блакитну поверхню. Мендіон розповів, що сторси виготовляли багато бальзамів із вод Ставка, які, як кажуть, мають особливі цілющі елементи, яких немає ніде в світі. Ще й спробував воду на смак і виявив, що та відрізняється від усього, з чим він коли-небудь стикався. Але вона зовсім не неприємна для пиття. Інші теж спробували і пробурмотіли своє схвалення. Блакитний ставок був таким спокійним місцем, що на мить вони всі відкинулись на спинки стільців і забули про небезпечну подорож, думаючи про свої домівки та людей яких вони залишили позаду. «Цей ставок нагадує мені Белеал, мій дім у Вестленді». Дурін усміхнувся сам до себе, проводячи пальцем по воді, вимальовуючи якийсь образ. «Там можна знайти такий самий мир, як і тут. Ми обов'язково туди повернемось», – пообіцяв Дейль, а потім додав нетерпляче, майже по-хлоп'ячому. — А я одружусь на Лінліс, і у нас буде багато дітей. — Та ти забудь про це. Різко вліз Мендьон. Краще залишайся самотнім і щасливим. — Ти її просто не бачив, Меньйон, — продовжував Дайель. — Вона не схожа ані на кого. Ніжна, добра дівчина, гарна, як і цей прозорий ставок. Меньйон у глузливому розпачі похитав головою і легенько ляснув кволого ельфа по плечу, посміхаючись, розуміючи глибокі почуття до ельфійської дівчини. Кілька хвилин ніхто не говорив. Вони продовжували зі змішаними почуттями дивитись на блакитні води ставка. Щі запитально обернувся до друзів. «Ви вважаєте, ми правильно вчинили? Я маю на увазі те, що ми відправились у подорож, і все таке». Вам все це здається вартим? Таке питання здається смішним з твоїх вуст, Ші, задумливо зауважив Дурін. На мою думку, ти і є метою цієї подорожі. І як ти вважаєш, ти цього вартий? Ші на мить замислився, решта мовчки дивилась на нього. Мені здається, це не зовсім справедливе питання, вліз у захист флік. Так. «Так», – тварезо втрутився щінь, – «всі ризикують своїм життям заради мене, і я єдиний, хто висловлює будь-які сумніви щодо наших справ. Але я не можу відповісти на своє ж запитання, тому що відчуваю, що досі не розумію, що відбувається. Мені здається, перед нами неповна картина. Я знаю, що ти маєш на увазі», – згодився Мендіон. «Аланон не розповів нам усе про мету нашої подорожі. У цій справі про меч Шанари є дещо більше. А хто-небудь коли-небудь взагалі бачив меч?» Раптом запитав Дайель. Усі заперечливо похитали головами. «Можливо, його й немає?» «О, я думаю, меч існує», – швидко заявив Дурін. Тільки от як тільки ми його знайдемо, що будемо робити? Що може зробити Щі проти сили володаря чорнокнижників? Бай навіть з мечем. Мені здається, ми повинні довіритись Аланону. Він відповість, коли прийде час. Втрутився інший голос, який долинав за їх спинами. Друзі різко обернулись і ледь чутно зітхнули з полегшенням. Коли побачили Балінора, прикордонник привітався з щита Фліком, потім присів разом з усіма. «Що ж, схоже, наші труднощі при проходженні через перевал все ж таки були того варті. Мені приємно бачити, що з вами все гаразд». «Мені шкода Генделя», – ніяково сказав Щі. «Я знаю, він був твоїм близьким другом». «Цього ризику вимагала ситуація». М'яко відповів Балінор. «Він знав, що робить, і які у нього шанси. Він зробив це для усіх нас». «А що далі?» – запитав через мить Флік. «Далі чекатимемо, доки Аланон визначиться з новим маршрутом, на останньому відрізку подорожі. І декілька слів про довіру до нього. Він велика людина, хороша». Хоча іноді, здається, інакше. Він говорить нам усе те, що на його думку ми повинні знати. Але повірте, він занепокоєний за нас усіх. Не поспішайте його засуджувати. Ти вже знаєш, він нам не усе розповів, заявив Меніон. Так, я впевнений, що він розповів нам лише частину. Але Аланон єдиний, хто першим усвідомив загрозу для чотирьох земель. Ми багато в чому йому зобов'язані. І найменше, що можемо дати, це трохи довіри. Решта повільно кивнули на знак згоди. Скоріше з тієї причини, що всі поважали прикордонника. Особливо це стосувалось Меньйона, який визнавав, що Балінор – людина великої мужності, така, яку він сприймає як лідера. Ця тема закрилась. Усі перейшли до подальшого обговорення сторсів, їхньої історії, як гілки нації гномів, і їхньої довгої, міцної дружби з Аланоном. Сонце вже сідало, коли несподівано з'явився історик та доєднався до них біля плакитного ставка. «Після цієї розмови я хочу, щоб брати повернулись в ліжко для кількагодинного відпочинку. Ймовірно, решті з нас також не завадить виспатись. Ми вирушаємо близько опівночі. півночі». «Чи не є це поспіхом після поранень щіта фліка?» – обережно спитав Мендьон. «На жаль, ні, горець». Похмуре обличчя здавалось ще потемнішало навіть при сонячному світлі. «У нас закінчується час. Якщо звістка про наше завдання або про нашу присутність в цій частині Анара дійде до володаря чорнокнижників, він спробує нехайно забрати меч з Паранора. А без меча ця подорож безглузда». «Флік і я готові», – рішуче заявив Щій. «А яким буде маршрут?» запитав Балінур. «Сьогодні ми перетнемо рівнини Раба, Марш триватиме близько чотирьох годин. Якщо нам пощастить, нас не спіймають на відкритій місцевості, хоча я впевнений, що носії черепів нас шукають, щі і мене. Отож, давайте сподіватись, що їм не вдалося вистежити нас до Аннара. Я не говорив про це раніше, тому що було багато турбот». Але будь-яке використання ельфійських каменів виказує нашу позицію. Містичну силу каменів може виявити будь-яка істота духовного світу і попередити зло, що вхід йде чаклунство, схоже на його власне. Тож, коли ми використовували каміння в туманному болоті... З жахом почав Флік. Ви розповіли носіям черепа, «Де саме знаходитесь?» Закінчив Аланон з якоюсь розлюченою посмішкою. «Якщо б ви не загубились в тумані та Блек Оукс, вони знайшли б вас!» Щі відчув, як раптовий холодок охопив його, коли юнак усвідомив, в якій небезпеці вони насправді перебували. «Якщо ти знав про камені, то чому нам раніше не сказав?» Сердито запитав він. «Чому ти дав їх нам для захисту, коли знав, які будуть наслідки?» «Я казав їх використовувати тільки в надзвичайних ситуаціях. До того ж камені самі по собі є достатнім захистом від носіїв черепа». Історик відмахнувся від подальших запитань, вказавши, що тема закрита що викликало уші ще більше підозр і гніву. Пильний дурін усе це побачив і поклав руку на плече юнака, застережливо похитавши головою. «Тож давайте повернемось до справи», – продовжив Аланон більш рівним тоном. «Дозвольте мені пояснити маршрут на наступні кілька днів». Подорож рівнинами Рабба на світанку приведе нас до підніжжя зубів дракона. Ці гори пропонують весь необхідний захист від усіх, хто нас шукає. Але справжня проблема – подолати їх і спуститись по інший бік до лісів, що оточують Паранор. Всі відомі проходи через зуби дракона будуть пильно охоронятись союзниками володаря Чорнокнижників. І будь-яка спроба піднятись на ці вершини без використання одного з перевалів призведе до загибелі половини з нас. Тому ми підемо через гори іншим маршрутом, таким, який вони не будуть охороняти. Зачекай хвилинку, здивовано вигукнув Балінор. Ти ж не плануєш вести нас через гробницю царів? У нас немає іншої альтернативи. Ми можемо увійти туди зі сходом сонця і повністю пройти через гори і за межі до Паранора до заходу сонця, не зустрічаючись з охоронцями перевалів. Але історії розповідають, що ніхто і ніколи не проходив через ці печери, сказав Дурін і тим самим прийшов на допомогу Балінору, щоб знецінити запропонований план. «Ніхто з нас не боїться живих, але духи мертвих живуть у тих печерах, і тільки мертві можуть пройти неушкодженими!» Балінор повільно кивнув головою на знак згоди. Інші стурбовано дивились на нього. Мендьон і юнаки навіть і не чули про це місце, якого інші так смертельно боялись. Аланон дивно посміхнувся на останнє зауваження ельфа. Його очі потемнішали під важкими бровами, а білі зуби загрозливо усміхнулись. "Ти не правий дурін", <'ян>, відповів він через хвилину. "Я проходив і стверджую, це можна зробити. Так, ризик є. Печери населені духами померлих, і саме на них брона покладається". «Моєї сили має вистачити, щоб захистити нас!» Меньйон-Лій гадки не мав, що саме в тих печерах може змусити навіть таку хоробру людину, як Балінор, задуматись. Але хоч би що це було, Горець відчував, є вагома причина, щоб боятись. Крім того, туманні Болота та Вольф Сктаах довели що не всі легенди є бабусиними казками. Тепер горця справді хвилювало, які сили може мати чоловік, який запропонував пройти через те підземелля. «Весь наш шлях ризикований», – знову заговорив Алану. «Ми всі знаємо, що таке небезпека. То чи готові ви зупинитись зараз?» — Чи, можливо, доведемо справу до кінця? Ми підемо за тобою, — заявив Балінор після хвилинного вагання. — Ти знаєш, що підемо. Ризик того вартий, якщо ми зможемо дістати меч. Аланон злегка посміхнувся. Його глибоко посаджені очі ковзали по обличчях, пронизливо зустрічаючи кожен погляд, і нарешті зупинились на щіль. Юнак озирнувся. В його серці тремтіли страх та невпевненість, а ці очі проникли в його найпотаємніші думки і, здавалось, знали про всі його сумніви. Добре, похмуро кивнув Аланон. А тепер відпочивайте. Історик розвернувся і пішов назад до села. Балінор поспішив слідом за ним. Вочевидь для того, щоб щось запитати, решта за ними просто спостерігала. А потім ще й вперше зрозумів, що вже майже темно, сонце опускається за обрій, а сутінки — м'яке біле світло в глибокому фіолетовому небі. Якусь мить ніхто не ворушився, а потім всі мовчки піднялись на ноги і відійшли в мирне село». Спати до призначеної півночі. Щій здалось, що він тільки-но заснув, а потім відчув, як його будить груба хватка сильної руки. Замить у темній кімнаті промайнув різкий відблиск палаючого смолоскипа, змусивши юнака примружитись, а його сповнені сну очі пристосуватись до нового світла. Крізь туман сну він побачив обличчя Меньяна, Стривожені очі, що говорили, настав час для відходу. Ши трохи замерзаючи у прохолодному повітрі, підвівся. І трохи повагавшись, поспішив одягнутись. Флік вже прокинувся і напіводягся. Його похмуре обличчя було бажаним видовищем у моторошній тиші півночі. Ши знову відчував себе сильним, тобто достатньо сильним, щоб у разі потреби здійснити довгий марш через рівнини Рабба до зубів дракона. І далі, до кінця подорожі. Через кілька хвилин троє товаришів йшли через спляче село Стор, щоб зустрітись з іншими членами загону. Будинки були чорними, квадратними нагромадженнями в тьмяному світлі нічного неба. Безмісячного яке закривалось важкою ковдрою хмар, що мляво рухались до якогось невизначеного пункту призначення. Гарна ніч для подорожі – просто неба. Іші відчував заспокоєння від думки, що будь-яким пошуковим емісарам володаря чорнокнижників буде дуже важко їх помітити. Група вирушила. Іщі зрозумів, що ледве розрізняє підошву легких мисливських чобіт на вогкій землі. Здавалось, зараз все йде на їхню користь. Коли друзі дійшли до західного кордону сторлока, то побачили, що їх чекають інші, всі, крім Аланона. Дорін і Дайль здавались порожніми силуетами в темряві. Їхні легкі постаті були лише тінями, коли вони йшли безсловесно, прислухаючись до звуків ночі. Одного разу, проходячи повз них, ще був вражений характерними ельфійськими рисами, дивними, загостреними вухами і тонкими, як олівець бровами, що вигинались на лобі. Він задумався а чи інші люди дивляться на нього так, як він дивиться на ельфів, чи справді вони різні створіння? Юнак знову задумався над історією народу ельфів, історією яку Аланон колись назвав видатною, але ніколи не описував у подробицях. Це і його власна історія. Він тепер знав те, про що завжди підозрював. Щось, про що він хотів би дізнатись більше. І, можливо, зрозуміти свою власну спадщину та, можливо, історію Меча Шаннари. Він подивився на високу, широку постать Балінура що стояла, як статуя, на бік, з безликим обличчям у темряві, Балінор був, без сумнівів, найбільш обнадійливою річчю в усій експедиції. У прикордонника було щось дуже міцне, якась незламаність, яка надавала усім членам загону мужності. Навіть Алланон не надихав їх так, хоча ще відчував, що саме історик, найбогутніший серед них усіх. Можливо, Аланон у своєму, здавалося б, безмежному усвідомленні усіх справ, усвідомлював, на що Балінор здатен заради інших людей, і саме тому запросив його ввести експедицію. «Так, ші! Голос так близько прозвучав до його вуха, що юнак різко підстрибнув від несподіванки, а історик пройшов повз. І додав, «Мандрівку треба здійснити, поки є покров ночі. Будемо лишатись разом і не спускати один з одного очей, без слів». Не привітавшись, історик повів їх у ліси Аннара вузькою стежкою, яка вела прямо на захід від Сторлока. ще йшов позаду Меньйона. Його серце все ще стояло комом в горлі від переляку. А його розум шалено згадував усі минулі зустрічі з Аланоном, у будь-якому випадку, ще вирішив тримати усі свої думки і підозри при собі, яким би дивним не здавався Аланон, яким би складним не виявилось це завдання. Мандрівники досягли західних країв лісів Анара, і початку рівнин раб раніше, ніж очікував Ші, незважаючи на Чорноту нічного неба. Юнак відчував присутність зубів дракона, що маячили вдалині. Без слів усі коротко передивились один на одного, потім вдивились у темряву. Аланон повів їх порожньою рівниною, не зупиняючись і не збавляючи темпу. Рівнини були дійсно рівними, абсолютно вільними від природних перешкод і помітно мертвими. Єдине, що росло – Маленькі чагарники та шматочки розкиданих кущів, голих і скелетоподібних. Навколо була земля, місцями настільки суха, що розпадалась довгими ущелинами. Мандрівники йшли мовчки. Їхні очі і вуха були насторожені. Одного разу після третьої години на рівнинах раб, Дайель показав жестом, що почув щось позаду. Далеко, в темряві. Вони кілька довгих хвилин дивились туди, але не помітили нічого. Нарешті Аланон знизав плечима і повів їх уперед. Вони дістались до зубів дракона перед світанком. Нічне небо все ще було чорним і затягнутим хмарами. Вони стояли біля підніжжя суворих гір, що стелились вгору вздовж їхнього шляху, наче жахливі шипи, на залізних воротах. Ші і Флік відчували себе бадьорими навіть після довгого маршу, тому швидко дали зрозуміти іншим, що вони готові йти далі, без перепочинку. Аланон, здавалось, цього прагнув, ніби він був сповнений рішучості дотримуватись призначеного плану. Історик повів їх просто в підступні на вигляд гори стежкою, всипаною галькою яка м'яко ввела вгору, в те, що здавалось кишенею перед скелями. Під час маршу Флік помітив, що дивиться на вершини по обидва боки стежки, витягуючи свою міцну шию під прямим кутом, час від часу вдивляючись у скелі. Зуби дракона здавались йому відповідною назвою. Гори по обидва боки почали складатись навколо, коли група пробиралась до кишені. За неглибоким перевалом вони побачили ще гори, вищі за ці, і явно нездоланні, якщо, звісно, не вміти літати. У якусь мить ще зупинився, підняв камінчик з скелі і з цікавістю оглянув його, продовжуючи йти. На подив кам'янець був гладеньким і майже чорним, ніби вугілля але міцнішим, ніж воно. Здавалося, що хтось спеціально його відпресував та відполірував. Він простягнув кам'янець фліку, який глянув на нього, безкорисливо знизав плечима і відкинув убік. Стежка почала йти через величезні скупчення валунів, через що мандрівники втратили вид на гори. А потім їм трапилась галявина в скелях, де, трошки озирнувшись, вони зрозуміли, що знаходяться близько до вершини стежки, яка потім має або повернути вниз, або вирівнятися. Саме тут Балінор порушив тишу низьким свистом, зупинивши компанію. Спочатку він відвів Дуріна в бік, а потім повернувся до Аланона з переляканим виразом обличчя. Дурін впевнений, що чув, як хтось йде за нами по стежці вгору. Напружено повідомив він їм. «Цього разу в цьому немає жодних сумнівів. Хтось нас переслідує». Аланон квапливо глянув на нічне небо. Його чоло занепокоєно насупилось, а худорляве обличчя показувало, що історик глибоко стурбований цією звісткою. Аланон невпевнено подивився на Дуріна. «Я впевнений, там хтось є, підтвердив ельф. Я не можу залишитись тут і впоратись з цим один. Мені треба бути в долині попереду до світанку, різко заявив Аланон. Всі справи треба відкласти, аж допоки я не закінчу. Це просто необхідно. Ще ніколи не чув, щоб історик так рішуче щось говорив, і побачив вираз здивування. На обличчі Фліка та Меньйона. Щоб не довелось робити Аланону у долині, це було критично важливо. — Я залишусь, — зголосився Балінор, витягаючи меч. — Чекайте на мене в долині. — Ти один не залишишся, — швидко додав Меньйон. — Я з тобою, про всяк випадок. Балінор коротко посміхнувся і схвально кивнув. Аланон якусь мить дивився на них, ніби хотів заперечити, але все ж теж кивнув і попросив інших йти за собою. Брати-ельфи поспішили вгору по стежці, за ватажком, але Щі та Флік невпевнено робили кроки, аж поки Мендьон не подав їм знак йти вперед. Ши помахав рукою другові, не бажаючи його покидати, але юнак розумів що мало чим зможе допомогти. Він подивився назад лише один раз і побачив двох чоловіків, що стояли серед скель по обидва боки вузької стежки. Їхні мечі тьмяно виблискували в слабкому зоряному світлі. Їхні темні мисливські плащі змішувались з тінями скель. Аланон повів їх через мішанину валунів. Туди, де скеля розходилась на частини, неохильно підіймаючись вгору до того, що здавалось краєм таємничої долини. Минуло лише кілька хвилин, перш ніж вони тихо стояли, з подивом розглядаючи те, що лежало перед ними. Долина Скелі являла собою варварську пустелю з щебнем і валунами, розкиданими по боках і на землі, чорні й блискучі, як той камінець. Який й підібрав на стежці? Більше нічого не було видно, крім маленького озерця з каламутною водою, яка виблискувала тьмяним зеленувато чорним кольором, щі одразу ж помітив дивний рух води, вітру не було, тож звідки брижі, він подивився на мовчазного аланона і був вражений, коли побачив дивне сяйво, що випромінювало його обличчя. Високий мандрівник, здавалось, на мить загубився у своїх думках і дивився вниз на озеро. Юнак відчував якусь дивну тугу з приводу того, як цей чоловік безперервно вивчає воду, що повільно вирувала. «Це долина сланців, поріг до гробниці». Ідім для духів, яким багато сотень років!» Глибокий голос раптом вилетів з глибини великих грудей. «Озеро — це Адесхорн. Його води — смерть для усіх смертних. Поки що йдіть зі мною, а потім я муситиму йти далі сам!» Не чекаючи відповіді, він повільно рушив вниз по схилу долини. Упевнено ступаючи ногами і не відводячи погляду від озера, решта йшла за ним тихо, відчуваючи, що тут найважливіший момент для них усіх, що тут Аланон головний. Щі відчував, що історик, мандрівник, філософ і містик та людина, яка провела їх через незліченні небезпеки, в цій дикій авантюрі, яку тільки він сам повністю розумів, та таємнича людина, яку вони знали як Аланон, нарешті повернулась додому. Через кілька хвилин, коли вони спустились на дно долини сланців, історик повернувся до них. «Ви будете чекати мене тут. Щоб не сталося, ви не підете зі мною». І не зрушите з цього місця, поки я не закінчу. Там, куди йду я, тільки смерть. Бо вони стояли на місці. Історик відходив від них через кам'янисте дно до таємничого озера. Всі спостерігали, як його висока чорна постать неухильно йшла вперед, без змін ані в швидкості, ані в напрямку а великий плащ чомусь тріпотить. Щій кинув швидкий погляд на фліка. Чиє напружене обличчя видавало страх перед тим, що буде далі. Частку секунди Щій думав про те, щоб вийти звідси, але відразу зрозумів, яке це безглузде рішення. Інстинктивно він стиснув свій плащ та відчув заспокійливу масу маленької сумки, в якій були ельфійські камені. Саме їх присутність змусила хлопця відчути себе у безпеці. Хоча він і сумнівався, що камені принесуть велику користь проти всього, з чим Аланон не впорається. Він дивився на інших. Ті ж спостерігали за Аланоном, який вже дійшов до краю Адесхорна де, вочевидь, на нього щось чекало. Здавалось, мертва тиша охопила всю долину. Друзі чекали і не зводили очей з постаті, яка нерухомо стояла біля кромки води. Повільно мандрівник підняв до неба руки, і здивовані мандрівники побачили, що озеро почало ворушитись, а потім здригнулося від невдоволення. Сама долина здригнулась, ніби в ній прокинулось якесь приховане досі спляче життя. Перелякані, друзі з недовірою озирались на всі боки і боялись, що їх ось-ось поглине усипана камінням паща якогось кошмару, замаскованого під долину. Аланон, стояв на береговій лінії, вода почала кипіти в центрі. Туман, здавалось, піднявся аж до самого неба. З нічного повітря долинав звук низького стогону. Крики ув'язнених душ, їхній сон, який порушив чоловік на краю озера. Голоси, холодні від смерті, прорізали сиру, кромку, здорового гузду чотирьох, які залишились подалі. Вони тремтіли і спостерігали за долиною. Здавалось, уся відвага, що у них була, покинула друзів і залишила їх повністю позбавленими будь-якого захисту. Без змоги рухатись, говорити, ба навіть думати, мандрівники стояли завмерлі від жаху. Звуки духовного світу досягали їх, проходили повз їх розум та попереджали про речі. Які лежали за межами цього життя та розуміння смертного, серед холодних зойків з низьким гуркотом, що виринав із серця землі, Адесхорн розкрився, з'явилось щось на зразок бурхливого виру, і з дна піднялась постать, здавалось, якогось старигана, вона випросталась на повний зріст. І, здавалось, стояла на воді. Високе, худорляве тіло майоріло. Так само, як і води озера під ним. Флік побілішив. Поява останнього жаху лише закріпила його віру в те, що зараз відбуваються його останні хвилини на землі. А нерухомо стояв на краю озера. Його худі руки тепер опустились. Чорний плащ щільно обтягував статуетну постать. Обличчя він повернув до тіні перед ним. Здавалося, вони розмовляли, але друзі не чули нічого, крім безперервного, божевільного звуку нелюдських зойків, які пронизливо здіймались з ночі, щоразу, коли постать з Адесхорна робила якісь жести. Розмова, хоч якого б характеру вона не була, тривала не більше кількох коротких хвилин, а закінчилась, коли привид раптом повернувся до них, підняв пошарпану скелетну руку і на щось вказав. Щі відчув холод, який, здавалось, дістався до кісток і зрозумів, що його на мить торкнулася сама смерть. Потім тінь відвернулась і зробила останній жест, ніби прощалась з Аланоном, а потім повільно опустилась назад, у темні води Адесхорна і зникла. Коли все закінчилось, води знову мляво зашуміли. Стогони та зойки досягли нової тональної висоти, перш ніж згаснути в низькому плаванні туги. Озеро знову стало. Гладким і спокійним. На східному обрії з'явилось сонце. Висока чорна постать на краю озера, здавалось, злегка погойдувалась, а потім впала на землю. Якусь мить вони четверо просто дивились, а потім кинулись до друга, послизаючись і спіткаючись. Друзі добігли до нього за лічені секунди і обережно нахилились до історика, не знаючи, що робити. Нарешті Дурін простягнув руки і трошки його потрусив, покликавши на ім'я. Щій потер великі руки і зрозумів, що його шкіра крижана, холодна і бліда. Через кілька хвилин Аланон заворушився, чим розвіяв їхні страхи, а потім Розплющив свої очі. Історик дивився на них кілька секунд, а потім повільно сів. Усі стурбовано присіли поруч. Я, напевно, дуже перенапружився. Про бурмотів він сам до себе потираючи чоло. Саме тому знепритомнів, коли втратив зв'язок. Через мить зі мною усе буде гаразд. Що це була за істота? швидко запитав флік, боячись, що та може знову з'явитись. Аланон, здавалось, розмірковував над цим запитанням, видивляючись у простір, а потім його темне обличчя скрутилось від туги. Через мить м'яко розслабилось. «Це загублена душа, істота, забута цим світом і його людьми», сумно заявив він. Він прирік себе на таке існування, яке буде тривати вічно. «Я не розумію», – сказав ЩІ. «А це зараз і не важливо». Аланон різко відмахнувся від цих слів. «Це була тінь Бремена, друїда, який колись боровся проти володаря чорнокнижників. Я розповів йому про меч Шанари, – про нашу подорож до Паранора і про долю цього загону. Я мало чого дізнався від нього, а це свідчить про те, що наша доля не вирішиться у найближчому майбутньому». «Що ти маєш на увазі?» Нерішуче, чи вигукнув, чи запитав, «Щі». Аланон стомлено піднявся на ноги, мовчки окинув поглядом долину, Немов хотів запевнити себе, що зустріч з приводом скінчилась, а потім повернувся до стривожених облич. «Так просто, нічого не можна сказати. Але ми дійшли далеко, майже до кінця нашої місії. Ви заслужили право знати. Тінь Бремена зробила два пророцтва про долю цієї місії». Привид пообіцяв, що на світанку ми побачимо меч Шанари, і також сказав, що один член нашого загону не добереться до дальнього боку зубів дракона, але він стане першим, хто візьме в руки священний меч. «Я все ще не розумію», – зізнався Щіп після роздумів. «Ми вже втратили Генделя. Можливо, він говорив про нього?» «Ні, ти помиляєшся, мій юний друже!» Тихо зітхнув Аланон. «Коли він сказав останню частину пророцтва, тінь вказала на вас чотирьох. Хтось із вас не дійде до Паранора!» Тим часом Меньйон-Лія мовчки присів під покров валунів уздовж стежки, що вела вгору до долини сланцю з нетерпінням чекаючи на таємничу істоту, що йшла за ними до зубів дракона. Навпроти нього, сховавшись у темряві тіней, стояв принц Калагорна, який тримав свій великий меч. Меньйон також тримав зброю і вдивлявся у темряву. Там нічого не було, можна було бачити лише близько п'ятнадцяти ярдів уперед, а потім різкий поворот приховував решту стежки. Вони чекали десь півгодини, але все одно нічого не з'явилось, незважаючи на всі запевнення Дуріна. На якусь мить Меньйон задумався. Чи, можливо, створіння, яке йде за ними, один з посланців володаря чорнокнижників? Носій черепа може літати і застати їх зненацька ззаду, або ще гірше – дістатись до інших. Це лякало, і Горець уже збирався подати сигнал Балінору, і раптом почув шум на стежці внизу. Меньйон одразу ж притиснувся до скель. Було виразно чутно звук того, як хтось підіймається, повільно проходячи повз валуни. «Хто б це не був або що б це не було?» Вона, мабуть, і не підозрювало, що вони чекають, або що ще гірше, цій істоті взагалі було байдуже, що вони її чекають, тому що вона не докладала жодних зусиль, щоб приховати своє наближення. Не минуло й кількох секунд, як на стежці, якраз під їхньою схованкою з'явилася постать. Меньон ризикнув глянути, і на коротку секунду та постать і, човгаюча її хода, нагадали про Генделя. Принц з нетерпінням стиснув меч Ліа і став чекати. План простий. Він перегородить дорогу ворогу. У ту ж мить Балінор відріже тому відступ. З різкістю пружини Горець вискочив і став вічнавіч із таємним непроханим гостем, тримаючи меч на готові. Постать перед ним присіла на впочівки, і потужна рука піднялась вгору, щоб показати величезну булаву. Через секунду, коли вони зустрілись поглядом, руки опустились від впізнання. З вуст принца Ліа вирвався крик здивування. «Гендель!» Балінор вийшов із затінку. Вчасно, щоб побачити, як піднесений менюн, з диким криком підстрибує у повітря і з нестримною радістю обіймає меншу, кремезнішу постать. Принц Калагорна з полегшенням опустив меч, посміхаючись, і здивовано хитаючи головою, коли побачив, як шибай голова горить, обіймає буркотливого дворфа, якого вони вважали мертвим. Уперше з того часу, як вони перейшли через перевал, Прикордонник відчував, що справа їм під силу, і що загін обов'язково дістанеться Паранора і дістане Меч Шаннари. Кінець тринадцятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ж ви бажаєте до них долучитись – Внизу є посилання. Почуємось!